vader dank dat ons jy kan staan in jy teenwoordigheid en dat ons ons vertrouwe op jy kan kom sit volgend want jy is betrouwbaar daar is niemand soos jy nie vader jy sal ons red jy sal altyd vir ons deerkom jy is altyd daar Ie gee nooit op nie. Ie hou aan en aan en aan moet ons. Dank u vir die teenwoordigheid, Iesof Vader. Dank u dat u ons herder is. Ons sê in die diens in die naam van Jesus. Amen. My dank u, jylle. Um... Voordat ek jylle aan die woord sal, ek wil hom net vir meneer en mevrou van der Wald baie welkom sê vanmorgen. Laas keer toe lief was, ons longie met meneer en mevrou van der Wald nie nou is hulle. Ons sê en baie speciaal hoor. Bly om te sê jylle straal so, dis lekker om dit te belees. As iemand een woord het vir ons, luister ons graag. Morgen jylle terwyl ons versing, onthou ek, verlede week het ons in Heidelberg bedien by een hywelijkskamp en Jan vertel vir die ouwens hier die story van die paras, en toe dink ek, toe ons nou so sing, toe kom het dit in my hart op, en ons weet in die varoë, toe die klomp pla na hulle toe gekom het, toe is een van die pla die paras, en nou ek weet het, as jy moet dink aan paras en dit is plaag, dan beteken dit die paras is oorals, dit is in jou bed, dit is waar jy loop, dit in jou koppie, dit in jou boor, dit in jou, dit Padas, dis oorals parras, en toe Farouw nou moedloos raak met die parras, toe roep hy vir Mooses in, en hy sê, vol ma, hy moet hierdie parras net asblief nou wegvat, laat gaan, en Mooses sê, is reg, wanne wil jy heem wat ek het laat gaan, en, en Farouw sê, vol maore, en ek besef, hoe baie keer ons in ons lewe is, met parras sit, goed wat ons rechtig bedreig, wat nie lekker is nie, maar goed, wat eindelik, waarvan ons klaar vrygekoop is, maar wat ons net so biekie nog koester. Ons wil nie die paras moet vandag gaan, nie. ek wil net nog vandag biekie sit by hierdie situasie, ek wil net een biekie nog myself jammer kry vandag, of biekie vieswees vir my man, en biekie kort siniekies, en dinlipies, minwoorkies, daaibees. Ons koester paras in ons lewe terwyl ons nou gesing het, ons kan by een feestmaal ansit. En dit bly hierdie constante kese of ons maar die paras gaan nog bykie wil vertroetel en by ons wil hou. En of ons by hom gaan insit, by waters waar is is, wat ons gesing het. En by een feestmaal gaan sit en die vreugde en die oorwinning beleef wat die Heere vir ons klaage geef. En ek besef net hoe ons maar weer toegee aan vleeslikheid en hoe ons maar net niet oor kan kies om in die geest te wandel en te sê, my Heere, die vrede, die liefde, die ris, die groenweivelde is net soveel meer waard as hierdie pada wat ek vertroetel. En ons gaan elke dag omstandig, Heere, he, wat ons in blikke druk, ons gaan paras beleef, maar jy hoef jy daar te sit nie. Kies, dat die paras nou gaan In lewe para vrye lewe dit kan ons nie kruid wees, kling vir my so bet is dat jylle levens ontpara sal wees na verochend ons het die vorige keer het ons gekyk na Romeine 5 want hy ons gesê, Romeine 5 vers 1 het gesê, omdat ons dan dier die geloof, ons weet het is Jesus' geloof, omdat ons dier sy geloof sy geloof het ons gerechtverdig, hy sê het ons vrede, en ons het vir mekaar gesê allemaal het nie vrede nie Vrede is om een te wees met hom, is om hom te bedien met ons versoening. Vrede is dus een reaksie van ons kant af. Uh, dit is waar die vrede vandaan kom. Die vrede is beskikbaar, maar dit is nie te sê, dat ons die vrede toegeeinde, dat, dat ons daarin getreed nie. Maar nou, wil ek een stap verder gaan daarmee, ons het toe nou ook vir mekaar gesê, ons het genade nodig. Dit is nie dat God ons nog genadig moet wees nie. Ons roep nie weer uit, soos die tollenaar gesê het, Vader, wees my sondag genadig nie. Ons kan nou uitroep en sê, Vader, dankie, dat hy my van my sondagskap, dat hy my genadig was, my van my sondagskap bevry het, en dat ek nou rechtverig voor u kan staan. Dis nou die, die tollenaarse gebed vandag nie. Maar, oor dit alles, staan daar een groot skrif, wat so bekend is vir ons, en wat ons so nodig het, en dit is, Jeremia 29.11. Maar die Heere sê, jylle verstaan nie, jylle sê, jylle weet nie wat sy gedagte sê tek nie, hy sê, want die gedagte wat ek aan gaan die jylle koester, is gedagte van vrede en nie onheil nie, om aan jylle hoopvolle toekomst te gee, nou, ons moet verstaan, God sy gedagte van vrede en nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, sluit ons nou die jylle pakket in van Jezus wat gesê het in, in Johannes 10 vers 10, hy sê, ek het gekom dat jylle leven kan nie en dit oorvloedt, So Godse gedagtes oor ons, gedagtes vrede nie, onheil nie, is niks anders as die volle som van die lewe en oorvloed nie. En ons het vir mekaar gesê die vorige keer, ons het genade nodig. Nie dat God het ons ons nog moet gee nie, dit het ons nou uitgeklaar, hy het het laaggegeen, dit is afgehandeld by hom. Maar ons het nodig om die genade wat ons ontvang het, die genade waar ons nou staan, om daar die genade te onttrek. Ons het gesê, dat die geest van God, wat in ons kom woon het, toe ons omtoegelaat het, het met alles, met die volheid van die Godheid in ons kom woon, met al die genade, met al die beloftes van God, woon nou letterlijk, lichamelik in ons, maar om daar die beloftes te onttrek, het ons een pinnummer nodig, en die pinnummer het ons gesê, is rots, Jezus is die rots, die pinnummer is die volmaakte stand, wat God vir ons in sy sien, in die kruis gegeet, en door sy opstanding, so, ok, nou is ons daar, nou wil ons vanmorgen, een stap verder gaan. Onthou niet, as jy een verkeerde pin insit, jy het als ek al achtergekom, as jy as hulle die machinekie vir jou opdraai na hulle jou kaart ingesit het, en jy sêt meneer sêt as het lief jou pin in, en jy sit hom in, en dis een verkeerde pin, dan moet jy hom weer insit. En jy moet hom weer insit, totdat die pin recht is. Jy kan by die autobank staan en jy gaan die pin insit, en jy sal hom moet insit, totdat hy recht is. En as hy nie recht is nie, gaan hy nie uitbetaal nie. En dit is waar oor ons sê, ons het genade nodig Ons het gelaai met genade Maar om die genade te ontlaai Vanuit Godse gees wat binnen ons woon Tot binnen ons omstandigheen Dit is waarvoor jy die pin nodig het En daarom durf ons nie vergeet Wat ons pin is nie Jy weet oor als meneer rekenaar van al die programme Waar nou in gaan sê, hulle paas En dan het hulle so blokkie wat opkom, forget paas hoort Ek is so moog vir die blokkie as ons net ons pinnummer kan onthou. Laat ons ons pinnummer onthou. Nou goed, nou wil ek hier ons vanmorgen 1 vers verder gaan. In Romeine 5 vers 3 wil ek hier ons met begin met mekaar gesels oor die concept van roem. Uh, roem beteken om te spog. Dit beteken ook om te, die Engelse vertaling vertaal om as om te rejoice, om blij te wees, om opgewonde te wees daar Nou, As ons na Romeine 5 vers 3 kyk, dan sê Romeine 5 vir ons dit, die volgende, hy sê, ons begin by vers 2, hy sê, dier wie ons ook, dier Jesus Christus, ons ook toegang gekry, tot die genade waar ons nou staan. Hy sê, en ons roem in die hoop, op die heerlijkheid van God. Ons roem in die hoop, op die heerlijkheid van God. Nou, die genade waar ons staan, ons verstaan nou nie, ons, het ons, ons onthou ons pin, vir die moment onthou ons ons pin. Ons pinnummer is die rots. Jezus is, is ons toegang tot al Godse beloftes. Jezus is die ja, en al wat ons nodig het, is die pin. Die pin is, met die pin sê ons amen. Dit sal so wees. En as ons die, die pin indruk, dan word hier die beloftes in ons levens ontlaai. Goed. Nou sê hy, omdat dit die geval is, hy sê, kan ons nou spog, kan ons roem, kan ons met blijdskap uitsien na die vervulling, die manifestatie, die waarwoord van Godse droom in ons levens. Ek bly hierna die voorbeeld van die paras genoem. Luister, ons sit hier, jy sit vermoorde hier, en daar is paras in jou leven. Daar is paras die jou bedreig. Ons het nodig om een besluit te neem tegen die paras. En dit is so, jy kan besluit om morgen gaan die paras ons laten raak. Of jy kan besluit om nou van ons laat raak. En jy weet, die ou woord geld weer wat Jesus gesê, as jylle gewillig is om my wil te doen, dan sê jylle weet. Wat is sy wil? Hy sê, om die een te glo wat hy gestuur het, het sê, Johannes 6, daar by vers 38, hy, sê, hy sê, dit is die wil, dit is die wil van God, of dat jylle hom sal geloo wat dier God gestuur is. Nou, as ons hom geloo, dan glo ons die pinnummer. En as ek oortuig is van my pin, het jy het al achtergekomt, as jy by een rekenaar of een teller of een ding staan, en jy is onzeker van jou pin, en jy sit die pin in, en jy wonder, jy wonder, hoor jy, want, hy gaan uitbetaal of hy gaan nie, hoor jy, dis die hoop wat beskaam, maar as jy zeker is van jou pin, dan sit jy die pin in, en jy weet, jy sien uit daarmee, jy sien, en dis twee hoope, die ene hoop sê, dit kan of dit kan nie, as my pin miskien verkeerd is, gaan dit nie werk nie, miskien het ek het raak gevat, miskien nie, dis nie waarvan ons praat nie, ons praat van om uit te sien na Godse droom, en ek gee nie om hoe jou omstandighede is nie, ek gee nie om hoe slecht dit is nie, ek gee nie om hoe lang dit al anhou nie, kan jy by plek kom om te sê, heren, maar ek kan uitsien op my hoop is op die heerlikheid, nou die heerlikheid die woord doxa, is mas die woord wat kom van die woord dokeio af wat sê, dokeio verwijs na Godse oorspronkelike bedoeling, Godse oorspronkelike plan, En wat is die oorspronkelijke plan? Gedachtes van vrede, nie onheil nie, een hoopvolle toekomst. Hy sê so, as ek hierdie ketting, as ek hierdie ketting verstaan, van, ek is, Jezus' geloof het my gerechtverdig, ek het het aanvaar, ek is oortuig daarvan, ek het myself opgestel, ek is gewillig, ek is gewillig, dat Godse droom, sy hoopvolle toekomst, ook my leven kan doorvloe, dat die stroom van sy eerlijkheid ook die paras uit my leven uit kan spoel, so dat daar geen para my oorblik. As ek by daai punt gekom het, dan is hierdie ketting aan die gang, dan is my afwachting, my pin weet ek, is reg. En my opgewonheid en my afwachting, en dit is die hoop, dit is die hoop wat nie beskaam nie, dit is die, die hoop, die elpis is die Griekse woord wat sê, to anticipate with pleasure, om uit te sien na hierdie grootse, grootse geleendheid. Dit is nie of gaan trou nie, Ons gaan trou maar ons trouw die naweek. En daarom sien ons uit daarna, hoor jy, dis nie nog, gaan hy my vraag, gaan hy my nie vraag nie. Ek sien uit daarna, en dis die beginsel van hierdie saak, goed. Hy sien, ons roem in die hoop, die zekerheid, om te weet, dat by God is dit een afgehandelde saak. En as ek my pin onthou, luister mooi, as ek my pin onthou, Solang as ek my pin onthou, is daar een zekerheid, dat die paras sal gaan. Hoor jy? Luister, ek onderbreek myself, maar luister, ons sit hier so, en ons sê, hierdie ding is al so lang, kom ek al so lang mee saam. Ek het nou al geleer om hiermee saam te leef. Dis om die paras te hou tot morgen. Maar om by een plek te kom en nou sê, Heere, Ees vir my alles. Ek roem in die hoop op die eerlijkheid. Dan het jy by een plek gekom wat dit, hierdie ding wat aan jou knaag, hierdie, ek wil amper sê, hierdie dooring in jou vlees, hierdie klipie in jou skoen, dat hierdie ding aangespreek raak in jou lewe. Wat anders mense, anders gaan ons moos dier die aksies. Anders sê ons, o, ons kom sondag by mekaar, en ons ontvlug so'n bykie. Dis amper, partij ons kom sondagochtend in een eredienst, en hy sê, o, hier ontvlug ons, Hier voel ons, ach, die Heer is goed vir ons, en hier kan ons bykie ontspan, as ons we weer uitstap, is ons weer in die wereld. Aan nou, ons doen net die manne manier, hulle gaan zaterig aan na die kroeg toe, en hulle maak een paar kappe, en dan voel hulle, ach, hier kan ons bykie ontspan, nou, nou pla die goed wat ons pla, ons nie meer so baie nie. Wat is die verskil? Kom maar, mense, wat is die verskil? Eens goed, is het goedkoper? <laughs> ek weet nie of hier een goedkoper is, ja, nie, enes nie, ek weet nie, ek, ek kan nie sê nie. Maar, kom, ja, dankie, baie dankie daarvoor. Uh, so, maar sien julle die beginsel is, ons kan nie hier naartoe kom op een zondagochtend en sê, ruit, ons kom een bykie ontspan, dan gaan ons beter voelen, en ons, het ons weer moed vir die week, om volgende zondag weer terug te kom nie. Dit moet die effect hee, om die, met die paras in my leven te deel. Dis Godse hart. Is ons gewillig om sy wil te doen, is ons gewillig dat sy wil, dat sy hoopvolle toekomst, dat sy vrede my deel is. Wees dan gewillig daarvoor, grijp dit, grijp dit vast. Maar luister nou, hoe kom dit? Nou kom hy en hy sê, en nie alleen dit nie. Ons roem ook in die verdrukking. So as ek het nou schematisch veel ek kan voorstel, dan sien ek, Paulus sê, ons kan roem. Ons kan roem, en roem is omdat ek hoop het. En hierdie hoop, is een hoop wat nie beskaam nie. Is die uitsien, na wat? Hy sê, na die heerlijkheid van God. Met ander woorde, na die waar word, die waar word, die manifestatie van Godse droom, gedagtes van vrede nie onheil nie op volle toekomst. Alright, jy hou nou by my. Maar nou gaan Paulus aan, en Paulus sê, ons roem ook in die verdrukking. Jo. Hy sê, ons roem ook in die verdrukking, hy sê, omdat die verdrukking leidsamheid werk ek ga nou by leidsamheid kom maar hy sê, ons roem in die verdrukking nou, wie is nou opgewonde oor verdrukking? ons is ons nie opgewonde oor verdrukking nie maar Jacobus sluit aan by die koor en Jacobus skryf in Jacobus 1 van vers 2, hy sê, acht het louter vreegde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoeking wanneer jylle in allerhande versoekinge val, eindelijk die woord wat hy daar gebruik, is hy sê, wanneer jylle omring word, hy sê ons word letterlik omring dier die versoekinge. Die skryver van Hebraus sê daar in Hebraus 12, hy sê, laat ons dan elke las aflee en die sonde, die sonde, wat is sonde? Dit wat nie Godse plan is nie, nee. Die sonde wat ons so makkelijk omring, hy sê, wanneer jylle in allerhande versoekinge val, wat hy van praat is ons word omring dier versoeking. Nou, hier twee woorde hier, verdrukking en versoeking, maar ek wil vir jou vraag, waar vanaf kom hulle? Wie is die bron van verdrukking en versoeking? Is moos die vijand? Hy sê, so die vijand, gaan met verdrukking en versoeking, gaan hy probeer, om hierdie ketting te breek. Want jy sien, as hy verdrukking en versoeking kan bring, in my omstandighede, en dit kan hy, dan meng hy in met die hoop. Hy stel die hoop uit, want hy wil hy in my hart moet siek word. In my hart is my gedachte nie, want Salom het gesê, hy uitgestelde oop maak die hart siek. Alright, en nou as die hart siek word, wat gebeur dan met my? Hees, dan vergeet ek my pin. Een siek hart is ou, wat sy pin vergeet het. <laughs> Hoor jylle? En as ek nie die pin het, is ek afgesnui. <laughs> afgesnui van die verbonde. As ek afgesnui van die belofte, dan het ek dit, ek het dit as een potentiaal, maar het betekent vir my niks nie. So, sien jylle waar hierdie aanslag kom, maar nou kom Paulus, en Paulus help ons uit want hier is nie een van ons, hier is nie een van ons wat hier sit, wat nie versoeking en verdrukking ken nie. Paulus sê, elkie wat Gods vruchtel van lewe, sal vervolg word. Julle teenstaan in die duivel loop rond sy bril en kyk wie hy kan verslin. Hy sê, ons worstelstrijd nie tegen vlees en bloed, nie, maar die, die overrede, die macht, die boos gesest en die licht, die wereldeersters van die duisternis van hierdie eeuw. Hy gaan kom, hy sal alles wat hy het uitblik, om hierdie ketting van Godse heerlijkheid, Godse boorspronkelike plan, sy droom, van gedagtes van vrede nie, onheil nie, en jou leven gekanceleer te kry, en hy moet het kanseleer door jou punt, hy, hy kan het nie by God kanseleer nie, by God het klaargebeer, al plek waar hy kan kanseleer, is by jou, as hy jou kan kry om jou punt vergeet, en as hy door verdrukking en versoeking, vir jou een ander beeld van jou wil gee, as wat God vir jou gee, jylle is nou met my nie, maar nou hoor wat skryf Paulus, uh, Paulus sê, ons roem ook, in die verdrukking, Jacobus sê, acht het, nou jylle mooi bykie dink oor die woord acht het, as ek vir George ach, wat doen ek? Wat beteken die woordkie ach? Het is precies wat daar staan in, in Jakobus 1. Dit beteken, ek lig hom op, ek gee hom waarde, ek ach hom beteken het, ek respecteer hom, ek ken gezag aan hom toe. Hoe dit? Nou kom Paulus in, of die skryver van die en hy sê ach dit louter vreegte. Hy sê, ken gesag toe, aan die vreugde, aan <laughs> die vreugde, wat is die vreugde? Dis die roem, waarin gaan die roem? Die roem vat ons, na heerlijkheid toe, want ons weet, ons is geskakel aan heerlijkheid, aan Godse droom. Hy sê, en nou besef ons, maar ek en Godse heerlijkheid, is aan mekaar geskakel, hierdie is net een inmenging, hierdie is nie waar oor het gaan nie, die verdrukking en die versoeking, dis nie waar oor het gaan nie, dit gaan oor die heerlijkheid van God hierdie goed is sommer net goed wat die vijand tussenin kom gooie, en nou sê ek, ons kan dit vreegte ag, ons kan vreegte een plek gee, selfs al kom daar verdrukking, want nou, iemand het aangehaal vanmorgen, al gaan ons dier die water, het ons nie oor stroom nie, al gaan ons dier die vier, ons nie brand nie, sê Jesaja, so, ons besef, daar is goed wat gebeur, maar ek kan dit as vreegte ag, hoekom? Omdat ek weet, hierdie verdrukking het die effect Dit werk leidsamheid Nou leidsamheid Kom, ons skryf het daar Leidsamheid Is die Griekse woord Oepomone, dit beteken Om my daaronder te plaas Om daaronder te staan, maar wacht bykie Ek sta nou nie onder die verdrukking nie Waar onderstaan ek? Wat werk die verdrukking? Dit werk uh, Leidsamheid, wat beteken dit? Dit beteken, dit plaas my Onder die heerlijkheid Kom ek verduidelik Kom ons sê, ek is een Gymnastiek instructeur En leer die studenten Of die atleten, of wat noem hier die gymnaste Ek leer hulle, een toerkie Ek wees hulle, hoe hulle Hardloop, en op die plank spring En een dubbel sal maak En weer een twist, en dan op hulle voete land Ek wees dit vir hulle perfect Jy weet die land wat hulle so land <laughs> Hulle voete recht krij, die ding Ek wees hulle dit en ek weis hulle precies hoe hulle dit moet doen, sê vir my, wie van hulle kan dit doen? As ek dit nie probeer het nie, beteken dit absoluut niks. Hoor jy? Nou, dis precies as julle. As ek nie die liefde wat daar in Christus Jezus is, ek wil sê gedoen het nie, beteken dit niks. Is dit die theorie? Ek sê gister vir Dorei en Pieter wat getrouw het, ek sê vir hulle, om aan te kleef is om drie dinge te doen, is, is om, om saam te wees, saam te praat en saam te doen. Nou, jy sien, ons kan saam wees, omdat ons uit die geloof gerecht is, het ons vrede, ons kan saam praat, ons kan saam stem met mekaar, maar dan moet ons begin doen. En wat is doen? Doen is om die ondervinding te heen. Nou, kom sê die skrif in Romeine 5, hy sê nie alleen dit nie, ons roem ook in die verdrukking omdat die verdrukking leidsaamheid werkt, dit plaas ons, want dit sê vir my, is ek onder die heerlijkheid, het ek myself gestel onder Godse droom het ek myself onderwerp aan Godse droom, en bly ek daar of, laat ek toe, dat die vijand met verdrukking en vervolging my uithaal uit die droom uit jy, wat is leidsaamheid nou leidsaamheid is nie om nou maar onder die verdrukking en die vervolging te staan, want dit is nou maar my lot nie Leidsamheid is om bevestig te wees dat ek gekies het om onder die belofte van God te staan. Dit werk leidsamheid. Hy sê, en die leidsamheid werk beproefdheid. Nou die, die woord beproefdheid, die woord dokimion daar wat hy gebruik in die Grieks, dit beteken onder andere een bewys, maar in hierdie geval beteken dit eindelijk to experience. Hy sien, as ek vir die gymnas precies vertel het hoe hy die toerkie moet doen, hy het hom nog nie gedoen, voor hy hom gedoen het nie. Maar as hy hom gedoen het, dan kan hy sê, ek het hom. En besef jy, as ek en jy nie die liefde kan doen nie, nou wat is die doel van liefde? Wat is die doel van lig? Help my, wat is die doel van lig? Lig is om, duisternis mee te kanseleer. Haha, so wat is liefde? Liefde is om dit wat nie liefde is nie, te kanseleer kom ons plaas sonde teen oor liefde, nee, ons sê liefde het sonde kom kanseleer, so liefde is die licht wat sonde gekanseleer het, so liefde wil sonde kanseleer, nou kom Paulus, en Paulus beskryf vir ons, hoe kom versoekinge en verdrukkinge, hy sê, dit kom op die manier, hy sê, wat sal ons sky van die liefde van God, verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of naaktheid, of gavaar, of swaard, hoorde jy al die gezichte waarmee hierdie verdrukking en versoeking kom, en dan gaan hy aan, hy sê, ek is verseker dat geen dood of lewe of overhede, of machte, ons teends of toekomende dinge, of engele, of hoogte, of enig ander skipsel, my sal kan skyf van die liefde van God, wat aan Christus Jesus nie. So kan jy sien met hoeveel gezichte kom die vijand om my focus weg te vat van my pinnummer af. Om in my omstandighede, en om my lijf, my beet te kry, en my focus net te skyf, so dat ek my pin vergeet, want hy het hy my dan sit ek met die potentiaal, en ek kan met om niks doen nie, ek leef tussen die paras. Johan het het vanmorgen prachtig gesê, hy sê, veel meer sal hulle, waar die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, rijd, right, ons het het nou ontvang, ok, maar nou het ons dit ontvang, maar nou, wat nou? Ons het het ontvang, wat maak ons nou daarmee? Om in hierdie lewe te heers, is om my pun te gebruik, om dit te kan onttrek, rijd. Right. So, Ek het die oefening nodig, nou sê hy, die leidsamheid werk een beproefdheid en die beproefdheid bevestig die hoop wat nie beskaam nie. Want jy sien, die oomlik as hierdie verdrukking en versoeking gekom het, en ek het liefde daarteen geplaas, want nou wat sê hy, sê, wat sal my sky van die liefde van God, wat aan Christus Jesus is, verdrukking of benauwdheid, of hoogte of diepte, of overrede of machte, of enige ander skepsel of enige dood of lewe teenswoordig toekomende dinge, hy sê wat sal my sky van die liefde? Niks van daai goed kan my sky van die liefde nie nou as dit waar is, luister mooi as dit waar is, dat niks van daai goed my kan sky van die liefde nie dan kan ek moos anhou roem dan kan ek moos roem ten spuite van die verdrukkinge dan kan ek moos opgewonde wees, want ek weet geen verdrukking van wat oor er aard ook al kan my sky van die liefde van God wat dan Christus Jesus is nie so kan jy sien, ek behandel roem, of die heerlikheid, Godse droom, en die vijandse droom, kom ons sê, verdrukking en versoeking, en verteenwoordig eindelijk die vijandse droom, nee, vir my, hy wil my vernietig, hy is die die wat stilslag verwoes, hy is die mens in moord na, so hy wil my doodmaak met hierdie goeders, nou, ek behandel al twee van hulle, die aansla wat tegen my gaan kom, plus die heerlikheid wat my deel is, met die roem, want ek sê, hierdie goed kan nie meer invloed op my uitoefen nie, of kan dit? Dis die vraag. Kan dit of kan dit nie? En hier moet ons vanmorgen van ons selfs sê, jy sien, ons kan die evangelie verkondig en vertel van hoe mooi is dit, hoe wonderlik is, en het is nog mooier en wonderliker as wat ons kan vertel. Ons het nie woorde om die heerlijkheid van die goeie nies uit te druk, rarig vir wat het is nie. Maar ter is daar een verantwoordbaarheid. Luister mooi, die Heer het alles gedoen om ons te rechtverdig, maar liefde kan ons nie doen in een verhouding nie. Verhouding is ons kese. En wat is een kese, as ek nie ja of nee kan sê? Die kese moet dis een ja en een nee bevat, om dit een kese te maak. En nou kan ek ja sê daarvoor, en ek het ja gesê, Maar besef jy, as jy een ja gesê het, is daar een klomp ja's wat kom, en ek kan voor en toe begin nie sê, as ek gesê het ja vir Godse gerecht, as jy gesê ja vir die offer wat Jezus gebring het, dan kop die dankbaarheid in my lewe en ek sê, dankie, dit is die wat jy vir Maar nou, nou kom die volgende jaar. hy sê, ons staan in genade, ons hierdie genade nodig, ons moet hierdie genade onttrek en dit moet hierdie pin kom. En dit beteken, ek moet ja sê vir die punt. ek moet ja sê vir my pin recht. Maar kom ons gee ander ander naam vir die pin, ons gesê, my pin is die rots, maar is die rots, is Jesus Christus verteenwoordig hy nie my onskuld nie reg so onskuld is my deal nou sal ek nou weer gaan probeer om skuld op te laai Paulus sê dit vir die Romein, hy sê sal ons in die sonde bly dat genade mee kan word hy sê nie man, ons, ons gaan ons weer terug die pad nie Maar, hoe makkelijk gebeur dit Dat ons daar pad gaan Hoe makkelijk gebeur dit Dat ons ons gesag Verruil Net sommer so Verruil As jy saam my kyk in Hebreus Hebreus 12 Hebreus 12 sê dit prachtig Hy sê, terwyl ons so groot wolk Hy praat nou van die helde Galerij wat hy al die geloofse helde Opgenoem het Nou kom hy in, in Hebrews 12, en hy sê daarby vers 1, en hy sê daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, hy sê, laat ons dan elke las aflee, en die sonde wat ons so makkelijk omring, hy sê, die sonde waar ons staan, ons staan in die wereld, stem jylle saam, hierdie wereld is propvol sonde. Sal, God het mens en sonde van mekaar gesky as hy na ons kyk nee, Maar jylle sê mysel, maar het baie dinge wat in die wereld gebeur Wat beslis nie Godse wil is nie Nou my vraag is, hoekom gebeur daar so baie goed in die wereld wat nie Godse wil is nie As Jezus dan die prijs betaal het Waarom gebeur daar so baie goed in die wereld wat nie Godse wil is nie Omdat die mens Sy gezag uitverkoop Aan die versoeker en die verdrukker En besef jy, hy is nie een van ons in wie sy leven die versoeker en die verdrukker. Ek, hoor jy, ek wil by jou hart uitkom vanmorgen. Luister, hoekom is dit, hoekom laat ons toe, dat ergens langs die pad in ons leven ons begin vrede maak en sê dit is nou maar my lot. Dan die versoeker, die verdrukker het ek gesê, oké okay, ek abdikeer. Hy het sy klein hondje by een groot ontkom en hy sien hy kan hom nie aanvat nie. Wat doen hy? Hy dop om en gaan leepseur en gaan gee oor. En hoe dikwils gebeur het nie, dat ek en jy, en ons levens aan die verdrukker en die versoeker oorgee, en sê, ek sê nie kans om te beklein. Die punt is, jy hoef nie te beklein nie, dit slaaf jou beklein, want jou punt. Ach, het luister vreugde, maar luister mooi, wat kom doen ons hier op een zondag ochend? Ons kom hier om een som te maak. Ek sê, ons kom hier om 'n som te maak hy in Romeine 6 daarby vers 11, het Paulus gesê, so moet jylle jylle reken dood versonde, nou verwees hy na die doop, en hy sê, dit is een manier, hoe ons een som maak, ons maak een berekening, en hy sê, ek bereken my dood, soos wat ek my laat doop het, het ek gesterf versonde, alright, dis die beginsel daar, hy sê, so moet jylle reken dood versonde, dood vir dit wat nie Godse plan is nie, is verdrukking en versoeking Godse plan? nie, het is nie, haha, so ek kan my dood reken daarvoor, gaan dit kom? Ja, hoekom? <laughs> Omdat die vijand rondloop met gesag wat mense omgegeet, per ty keer is het ek wat om die gesag gee, waarom jy in jou leven kom stel, kom maar, kan ek het starig sê, is een groot woord hierdie, ek sê per keer, kom stel hy in jou leven met die gesag wat ek omgegeet, die duivel het geen gesag nie, Jesus is opgestaan, hy het om gestroof van alle gesag, hy het om in die openbaar tentoen gestel, hy het geen gezag nie, of het hy, hy het bekom gezag, nou wat hy sê gezag gekry, Jesus omgestroep het van sy gezag, hy het het by ons gekry, so sien jy mense gee om sy gezag, en patie keer gee ek om gezag om by my te spideel, patie keer gee ek om gezag, gee ek om het gezag, en hy stil by aanhou, die feit is hy het gezag, en die gezag het hy by mense gekry, en dit is wat oor hy by mense stil, maar, Hoe kanseleer jy sy gesag in jou lewe? Dis die punt. Want jy en ek het die gesag, om om te kan veel meer sal hulle wat die gauwe, waar die pinnummer ontvang. In hierdie lewe, heers, heers oor wat? Heers in verdrukking, heers in versoeking. Jy sien, besef jy nou, nou maak het nie meer saak nie, want, al kom hierdie aanslaat teen my, nie, my roem is die celle, die selle roem waarmee ek roem, op Godse droom so roem ek in verdrukking, want ek weet hy verdrukking kan nie Godse droom in my leven kan so leer nie vir niks nie, en ons is terug in die Brees 1, hy sê elke las aflee, en die sonde dit wat nie Godse plan is nie, wat my so makkelijk omring, hy sê en met volharding die wet loop loop met ander woorde, nou sê ek reisies, en wat sê reisies vir jou, as ek in een wet loop, loop dan beteken het ek hardloop teen iemand. Wie is my teenstander? Nie my medegelovige nie. En baie keer het ons, ons, ons, ons onmedegelovige ons teenstanders gemaakt, ek wil net vir jou sê hoekom, ondou jy ek in die vlees was, toe ek onder die wet van sonde was, moes ek punte by God kry en toe moes ek competeer. En dan het ek competeer en gesê, doen ek dan beter as jou ben of doen ben beter as Ek As Ben beter as ek doen, dan moet ek hom uithaal, dan moet ek van hom sleg praat, om te kanseleer, dat hy nie te goed doen nie. Hoor julle? Dit die beginsel. Maar nou is dit nie so nie. Ons weet, ons staan al twee gelijk, want Jesus die selle prijs vir ons al twee betaal, hy die selle waarde dan al van ons toegekend, so dat geen competitie mee nie. Dit is nie fantastisch nie. Dat ons buiten competitie staan. So ek hoef niemand te beindruk nie, want ons is allemaal gelijk. Voor God. Nie ons werk het geen rol daarin gespeel nie. So, teen wie competeer ek? Ek competeer tegen die vijand. Ek competeer met die vijand. Hy sê, en laat ons dan elke las afle, en die sonde wat ons so makkelijk omring. Hy sê, nou, ons kan nie help dat sonde ons ombring. Sê, ons is in die wereld, ons is nie van die wereld, maar ons is in die wereld. En ons kan nie help dat sonde ons omring nie. Dit is een gegewe. Hy sê, maar nou moet ons elke las afle, nou, sonde kan een las word. Stem je hulle sam? Sonde kan een las word. Wat is sonde? In wat er vorm kom hy? verdrukking, vervolging, benauwdheid, besef jy, as die, kom ek, maak een voorbeeld daarvan, gestel, ek is een man, en die duivel kom versoek my met een mooie vrou, dit zou so zonde wees, nie, as ek toegeen die versoeking, maar, ek kan een man wees, en die duivel kom verdruk my met gesiekte in my lichaam, Of met een financiële krisis? Wat is dit? Dit is ook zonde. Dit is nie Godse plan nie. Dit nie ek wat zondag nie, hoor. Moeie wat ek sê. Dit is nie ek wat zondag nie. Maar dit is nie Godse plan nie. Wat is Godse plan? Hoopvolle toekomst. Moet Godse plan geld in my leven? Ja. Hoe gaan dit geld in my leven? As ek die verdrukking, of die versoeking, kanseleer, dier die roem en die hoop op die eerlijkheid. Dier die pinnummer te gebruik. Dier die kouwe ketting, wat ek sê. Om die ketting in stand hou, om die aan te hou, om die heerlijkheid van God in my leven te ontlaai. So, en nou sien ek, wie is my opponent? So, waar word het gaan hier? Het gaan hier in een strijd tussen licht en duisternis. So, kom ons sê, daar is licht, en daar is duisternis. En ek staan tussen die twee. En nou, is my oog op Jesus. Hy sê, Jesus is die leidsman en die volleinder van my geloof. Hy is die Heere ons gerechtigheid Hy is die rots, hy is my pinnummer. So as ek my pinnummer onthou, dan sal my lewe lig wees, en wat is lig? Lig is die heerlijkheid van God. Maar as ek my pinnummer vergeet, is my leven duisternis, en dan oorwin, versoeking en verdrukking, uh, oorwin dit my, is jy nou met my. En dan gaan die skryver aan, hy sê, die oog gevestig op Jezus, die leidsman volleinder van die geloof, hoor nou, hoor hierdie een, nou my nou mooi luister, die fijn luister, hy sê, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraat, die skande veracht het, en aan die rechterhand van die troon van God gaan sitte het, nou wacht bykie, die rechterhand van die troon van God, wat beteken die posiesie van absolute gesag, die rechterhand van die troon van God nee, absolute gesag, maar hoe het hy daar gekom, hoe het hy in absolute gesag kom, veel meer sal hulle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, in hierdie lewe heers, die posiesie van gezag in neem. Maar besef jy, ek neem nie die posiesie van gezag in, dier ja te sê vir die gerechtigheid alleen nie. Ek neem die posiesie van gezag in, om daarin te volhaard, wanneer die verdrukking in die versoeking kom. Anders wat help het, is ek vouw in verdrukking in versoeking. Want wat is die resultaat van die verdrukking in versoeking? Kom ek van vjod het wijs. Ons sal terugkom na Hebraeus 12 toe, maar kom gaan gauw na Ephesius 5 toe. Ephesius 5. Nou kom Paulus en hy sê, wees dan navolger van God soos van geliefde kinders. Hy sê, en wandel in hierdie liefde, die liefde, wat niks kan my sky van die liefde nie. Hy sê, wandel dan daarin, wat betekende? Dit betekende dat ek nou in gesag stand teenoor die aansla. Hy sê, soos Christus ons lief het en om vir ons oorgegeet, as een gave en een offer van God tot een liefde geer. Maar hoor nou mooi wat sê. Hy sê, Hy sê, maar, hoererij en allerhande onreinheid, of heepsig, moet onder jylle selfs nie genoem word nie, soos dit die heilig is betaam. Ook nie gemeenheid en dwaas of lawe prikies, wat nie pas nie. Hy sê, maar liever danksegging, want dit moet jylle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat een afgoede dienst is, kan nou dit verduidelik, of een afgoede is, een erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Wacht, wacht, wacht. Hy sê, kom probeer kyk wat sê Paulus. Paulus sê, as ek vou in hierdie goeders, as ek vou in hepsig, vou in gierigheid, vou in hoererij, vou in hierdie goeders, hy sê, as ek hierin vou, wat doen ek? Hy sê, ek gee iets op, wat gee ek op? Hy sê, want dit moet jylle weet, dat geen hoe of onrein of gierigaard dat die afgoorde die is, een erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. So wat ek doen, ek kanseleer my erfdeel, wie wat, wat is die koninkryk, wat is die, wacht bykie, is die koninkryk die jimmel? Ek ons verstaan dit net mooi. Hy praat nie van jimmel en die hel nie kan gaan nie hel toe daar oor nie jy sê en lesonnes oortredinge sal ek nooit meer dink nie so God gaan nie daai goeders afgoederij of die gierigheid en die hepsig en die hoederij en die God gaan dit nie my hou nie, hy sê ek sal nie weer aan dink nie so dit gaan my nie laat hel toe gaan nie maar wat doen dit dit ontneem my die toegang tot die koninkrijk dit neem my positie van gesag en besef jy hoe gevaarlik dit is ek weet nie of jy besef nie, jy weet, my die manne wat ek trou, Nico, ons het nou die dag al oor gepraat, gister het ook met Pieter en Doreida oor gepraat, die gezag wat een man aanvaar, dier in die er hevelik te tree, die gezag oor hierdie microgemeente, die gezag oor my vrou, oor my kinders, die gezag oor ons levens, want daar buiten loop een brulle leeuwloond en ek kijk wie ek aan verslind, en wie hoe makkelijk is dit vir my om vir een kort termijn vir een kort termijn, net die kat in die donker te brengen, net die oneerlikheid te doen, net die onwaarheid te bedrijf. Ek vertel nou die dag vir iemand, ek het jare terug toe hulle moet hier die scratchcards begin het, en stap ek in die dag op die sy en hulle het, so ek sommer op die sy paaieke en staan daar een boe, win 250,000 instantly, twee rand, dan krap jy die kaartje, scratchcards, en ek staan so voor die ding, en ek kyk om so, En die ding kom by my op, en die Heere sê, of die Dei wil sê, Ek gee jou al die mag en die eerlijkheid, van al die koninkryke, as jy net eenmaal, kaartje krap, as jy net eenmaal jou knie buig voor die geligtsgod, as jy net een, hoor jy die afgoederij, gierigheid is afgoederij, want jy sien, dis die gierigheid wat my laat dobbel, verdaadding, En wat is hier effect? Dit is niks anders as om die tafel te dek vir die geluksgoede nie. Wat het Jesaja gesê? Hy sê so oud, sy huis word soos een mishoop. Hoekom word sy so oud, sy huis soos een mishoop? Omdat God kwaad is vir hom nie. Omdat hy uitgespeel het aan die macht van duisternis. Kan julle nou verstaan hoe kritisch is dit? Ek staan in die middel, ek is verbind, ek het een met Jezus geword. Nou kan ek terugspeel en die duisternis, die overste van die macht van duisternis mag oor my gee. Of ek kan die koninkrik van die sien van Godse liefde toelaat wat is sy uiteindelike droom die hoop is op die heerlijkheid van God so ek sit nou met een probleem ek sit nou met een, kom ons re, een financiële probleem een groot financiële probleem dit gaan my, vir die oomlik gaan dit vir my kos maar waar is my oog as my oog op Jezus is wat sien ek as ek Jezus sien ek sien, ek sien in Hebrews 11 vers 2 sê hy ding. hy sien, my oog is gevestig op Jezus die leidsman en volleinder van my geloof hoekom is hy dit? hy sê, omdat hy, omdat hy die kruis veracht het of die kruis, die opstaande die skande veracht het hy het gesê, die kort termijn, die kort termijn, vry van die verdrukking hy sê, om dit vry te spring Jezus kon Jezus kon vir sy vader vra vir die 72.000 engele toen hom kon gevangen neem hy sê, dink jy nie, ek kan my vader vra vir 72.000 engele nie hy kon dit doen, ek en jy kan die kat nie donker knyp ons kan oneerlik wees ons kan hier die goeie kies doen, ja ons kan en dit gaan vir ons op die kort termijn gaan dit vir ons op julle paar rand in ons zak sit maar maar wat doen ek in die proces wat sê Paulus vir die feestheer hy sê, sê, sê ek dit doen verbeer ek my toegang verbeer ek my recht tot gezag ek verkoop my gezag uit ek wil vir jou vraag pa, kan jy dit bekostig kan jy bekostig om buitengezag te staan as daar een vijand is wat een mense moen is daar buiten en ons staan, ons bevind ons self, my familie, ek self alles wat ek is, bevind my ek word omring dier die aanslag van dit wat nie Godse plan vir my leven is nie, kan jylle denk die onberekenbare prijs wat ek kan betaal verkorter my wens die skryf van die aan, hy sê vir ons daar, in vers 3 van die breers 12, as jy saam met my wil hy sê, want jy moet ach gee op hom, wat so'n groote spraak, van die sondas tegen hom verdraag het, so dat jy in jy siele nie vermoeid word, en verslap nie. Hy sê, jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied, en jy strijd tegen die sonde nie. Hy sê, om ten bloede toe weerstand te bied, en ons strijdt in die sonde, is om soos die gymnast te wees, om te sê, nou doen dit, ek hoor dit nie meer nie, ek doen dit. Julle, as ons, as ons vanmorgen hierdan kan besef, as ons kan verstaan, dat ons gekoppel is, onlosmakelik gekoppel is aan die heerlijkheid van God, kan daar tussenin aansla kom, ja, gaan dit my dal kos, ja, maar as jy bereid, om te doen wat Jezus gedoen het, want as jou oog op hom is, dan gaan jy ons die pad loop wat jy geloop het. Hy sê, wat vir die vreugde, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die heerlijkheid, die by mekaar kom, die manifestatie van Godse droom van die hoopvolle toekomst, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraad, die kruis wat ek gaan dra, hier, hoor jy, dit is nie God wat my kruis laat dra nie, hoor jy hulle my mooi, maar besef jy, die kruis lyk op die oomlik, asof dit verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaarswaard is, net is dit ook. Maar wat staan daar oorgeskrywe? Veel meer sal hulle, wat in hierdie gave, wat hierin wandel, gaan ek uiteindelik heers. En dit nie een dag op een nie, nee. Hierdie hoop is elpes, hierdie hoop is een hoop wat nie beskaam nie. Hierdie hoop is een uitsie na iets wat zekerlik hier is om te manifesteer. Ons het by die einde van een jaar amper weer en altyd in hierdie tyd van die jaar, dan begin ek terugkijk, en as ek terugkijk oor hierdie jaar, dan sê ek, as jy hierdie jaar kan opsom, wat sê jy? Kan jy nie sien in hierdie jaar, wat er sien, die rechte besluiten vir jou ingehoed nie? Wat er vervulling, die pinnummer, vir jou ontlaai het, uit hierdie skatkamer van Godse droom vir jou leven? Kan jy terselle tyd sien, Hoeveel skade jou self berokken het door jou pinnummer te vergeet. Door verkort termijn gewin die duisternis weer mag oor jou gegeet. Mens, hoe makkelijk doen ons dit? Hoe makkelijk? Niemand sien het nie, niemand weet nie. Haha! Denk jy, niemand weet nie? Ek en jy kan nie bekostig om ons positie te verbeer aan die rechterhand van God nie, in die positie van gesag nie. S kan het nie doen nie. David sê, salam 37, by vers 4, hy sê, verlistig jou, is die die een, hy sê, achter het louter mevreegte my broeders, van hulle in versoekingen kom, wanneer die beproeving, die, die experiment, of die, die ondervinning, die experience, nie, die ondervinning van julle geloofwerk, luidsamheid, dit plaas julle permanent onder die heerlijkheid, luister mooi, ek sta nie onder die verdrukking nie, ek sta boop die verdrukking, ek sta nie in die verdrukking, maar ek is nie onder om nie, ek sal nooit onder om wees nie, maar hoe sê, dit gaan met my goed onder die omstandighede, ek is nie onder omstandighede nie, ek is in hulle, kry jou taalreg, ek is in omstandighede, omstandighede is nie altyd goed en ginstig nie, ek is daarin, maar ek is nie daar onder nie, ek is onder die verwachting, die opgewonenheid, dat Godse droom oor my is a ja, Jezus het daar ja bevestig, en ek gaan nie daaronder, onder uitklim nie, want ek gaan nie die amen opse op Godse droom van my leven nie, maar. en ook nie oor my huisgesin en die verweek verantwoordelijkheid het nie. En nou kom Psalm 37, hy sê, Verlistig jou, verblij jou, <laughs> wees opgewonde. Hy sê, ons roem, in wat? In die Heere, verlistig jou in die Heere. Waan verlistig ek my? Jeremia 29, 11 verlistig my die feit, jyre, dat jy gedachte vir my is een hoopvolle toekomst. En jy het jy gedachte woord gemaakt en jy dit aan die aarde toe gestuur om jy te behag en dit wat jy dit uitstuur. So, jy droom vir een hoopvolle toekomst is vir my deel. Hy sê, verlistig, dan gee jou die begeertes van jou hart. Sê vir my, wie van jylle begeer nie, God so hoopvolle toekomst nie. Die volheid daarvan nie. So, hoor jy daar? Hy sê, ek gee dit vir jou, ek gee vir jou die vreugde van sy droom. En daar is het so kostbaar, ek kom Johannes, en Johannes skryf in 1 Johannes 5 daarby vers 14 rond, skryf hierdie ding, hy sê, dit is die vrymoedigheid wat ons tegenover om het, dat ons weet, ons verkry as ons iets vraag volgens sy wil. Wat is sy wil? Hoopvolle toekomst. Wat is vraag? Vraas weer ons ou vriend die woord uit te hou, wanneer ek my pen gebruik. Hy sê, dit is die vrymoedigheid wat ek het, as ek die pin het, en ek het genade nodig, ek het die ontlading van Godse genade in my leven nodig. Hoekom sal ek het nodig hee? Omdat ek staan binnen verdrukking en binnen versoeking. En as ek binnen in hierdie verdrukking en versoeking staan, en ek sê, jyre, maar ek sien nie vir my een pad uit nie, dan kom hy hier en hy sê, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en hart van die mens nie opgekom het, God bedank vir die wat om lief het, ek het een pad vir jou hieruit, jy weet nie die pad nie, jy het nie nodig om die pad te sien nie! <laughs> Kan ek het starig sê, en ek sal ophou daarmee, want ek wil hee, jy moet dit nooit vergeet nie. Jy het nie nodig om die pad uit die moeilijkheid uit te sien nie. Sien, vir Jezus, wat vir die vreugde van sy droom, wat om voorgehou is, die kruis deurstaan het, en die skande veracht het. Vir die oomlik, lyk het soos een kruis. Vir die oomlik, lyk het soos een skande. Maar ander kant, lever dit een vreegtevolle vrug van gerechtigheid vir die wat daardoor geoefend is. Moet nie jou positie van gezag verkoop nie. Moet er geen omstandighede die vijand toelaat om jou oog weg te kry van Jezus nie. As nog een skriftskies ek een vergeet. 1 Petrus 4 vers 1 sê, hy sê, as Jezus dan vir ons na die vlees geleid het, Ons oog gevestig op Jezus die leidsman volleinde vergeloof, wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die skanne veracht het, die kruis deurstaan het. Hy sê, as ons dan, na die vlees geleid het, wat betekend het? Wat betekend om na die vlees te leid? Dit betekend, dat ons in die aanslag en die verdrukking, ons oog hou op Jezus. En die leidsamheid is om ons onder die heerlijkheid van God te plaas en te sê, dis waar ek staan, ek staan binnen die moeilijkheid, maar onder die heerlijkheid van God hy sê, veel meer sal hulle wat het ontvang, in die lewe, jy is die omstandighede. Hy sê, hy wat na die vlees geleid het, het opgehou met die sonde. Wat het die gebeur? Kom ons kijk gauw. As dit jou mondering is, ek wil jy met vanmorgen die som maak, kan jy die som vanmorgen maak? Count eat all joy, sê die Engels. Hy sê, bereken dit. Hy sê, ach dit, louter vreegte my broeders wanneer hierdie aanslaan oor jou kom, want as jy vanmorgen die som kan maak en sê, ek in my leven, ek in my huis, ons staan onder die belofte van die heerlijkheid, Jesus het ja geword, ons het die punt gekry, en ons staan hier, en ons besef, dat gaan situaties in ons levens wees, waar daar verdrukking vervolging wees, maar, ons gaan nie daaraan toegeen nie, ons sal daar deur gaan, dit gaan oor ons pad kom, maar dit gaan ons die geleentheid gee, om liefde te laat manifesteer in ons levens, So nou kan ons dit waarde ach, ons kan sê, as dit dan nou kom, bring het aan, on, ons kan het hanteer, want ons weet, uit hierdie situasie uit, gaan ons die ervaring hee, dat liefde, sy kracht, dat licht sy kracht, groter is as die van duisternis. En dan sal my voet nie glip nie, dan sal ek nie laat verdrukking en versoeking, my op daai moment, by een punt bring, waar ek my gesag uitverkoop, vir een kort oplossing, wat ek kan sien nie. Ek sal liever in gesag staan, en weet, daar is een oplossing, wat ook kort is, wat ook vannig is. Maar die oplossing kan ek nie op die oomlik sien nie. Maar die oplossing is by een God, wat die ontoegankelike licht bevoen, wat sy sien gesteer het, by wie alle beloftes ja geword het, en in hom amen. En dit beteken, so seker as wat jy lewe, sal jy die kop wees en nie die sterf nie. God het jou gemaakt om kop te wees. Wees dan kop, prijs die Heere. Vader, ons dankie. Dankie vir die woord. Dankie dat jy ons anhou om ons te onderrig. Anhou om ons vast te trek, in te trek in die ketting van waar jy ons op pad is, dat die heerlijkheid, dat die droom, dat die hoopvolle toekomst so een werkelijkheid in my leven is, dat al kom watse aanslag van die vijand. Heren, dat ek in daar die werkelijkheid lewe, dat die leidsaamheid ontwikkel, heren, so dat ek volmaak kan wees, so dat ek kan in die ganse wil van God kan staan, so die volle som van die gedagtes, so die leven en oorvloed waarvoor u gekom het, in sy volheid kan manifesteren in my leven elke dag, ons eer hier daarvoor, in Jezus naam, Amen. Moet iemand iets sê? Kom. Hello julle, ek sal gauw gewees, ek wil net aansluit by Jan in Romeine 1 vers 4, staan en na die geest van heiligheid met kracht verklaar is, as die Seen van God, die die opstanding uit die dode, Jezus Christus, ons Heere en dan vers 5 is so mooi vir my, my deur wie ons genade het, het het ons nou gesien het, dat Jan nou geskryf het, Jesus, en die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry. en die geloofsgehoorzaamheid beteken, hearing from above, accurate hearing, en hierdie ene is vir my so mooi, to be under the influence of what he said. Baie dankie, Christine. Kom ons dat drink saam toe, en vir die wat julle wat gaan vakantie hou, sien vir julle, Ons uh, sê en om te gaan wees wat jylle moet wees waar jylle is. Ons sê en op die pad ons sê en terug. En die wat jy blij, ons is ook geseen. Ons gaan het ook geniet.